Urtagilaren idua, egun peiotxe berri, egun eta urte berri lehenik, egun munduaren itzulitik bat eginen dugu. Bai, egun antion abadia urustoi, edo frantxesez, nunbait ezagutua dena ere Antuan d'Abadi d'Hazt, da haipatuko dugu, beraz Dublinen, Irlandan sortu da, mila sortzeun ta hamarreko urtagilaren jiruan, Egun txusen, beraz. Siberutak uh, nobleziako familia batekoa zen, a, bere Aitachi, Jean-Pierre deitzen zena notarioa zen Siberuan, eta, beraz, Antion abadiaren aita ur uh, sortu zen, hala, eta ama, beraz, Irlanda. Antion, uh, hola, deituko dugu, Eskontzen da, 1760-berroita emeletzian, Virgini Vincent de Sembone anterearekin. Ala bere bizi entimoa edo privatuaren zat. Egan daiteke, Peio, ala ere, kuriosa dela gure gizona, zentzu honean asteko. Bai hori da, zientzialari eta esploratzailea ere uh, izan da. Uh, bo lehenik uh, Aditua, Zetxean buraxoekin ikasi zuen edo ikasi zituen, Euskara, Trantxesa eta ingelesa Iduriz bere bizian, eh, hamalau izkuntza horotarat menperatzen zituen. Ikerketak egiten ditu ere hainbat egitan, eh, zerrenda Lucea da, Brasil, Egipto... Norvegia, Shandongo, Antiak, holako alekuain eta bereziki, uh, etiopian, eh, Afrikan, eta ran bere anaiarekin partikulazki, eh, bere anaia John no Michel zen uh, geografoa zena, ran ibilidira uh, aski luzaz. Zientzian edo zientzietan ere uh, basituena uh, bere citasun hain eh, uh, biologia, fisika, mineralogia auztronomia horiek ikasi zituen uh, Pariseko Sorbona uh, universitatean. Hala, beraz, gran uh, berda ere, ziako Zientzia Akadeako kidea izanen dela izendatua, eta lehendakaria ere bukatuko dugu. Eta euskarari ere biziki lotua zen horurtako ezaguna zen baituen ere beste ezagutza batzu? ijan behar da Londresen Louis Lucien Bonaparte, eh, beraz Bonaparte famatuaren hilo basena, Eta Euskara ikertu zuena ere, beraz Antionek ezagutzen du, beraz Louisian Bonaparte, Arritik eta ez ezbakarrik eh, Euskarari buruzko ikerketa eta lan hainitz eh, eginen ditu. Ezan behar da ere Euskal eh, kultura nunbait eh, bultzatuko duela eh, eta eh, askifamatuak diren ere lore jokoak eh, antolatuko ditu. Lantzailen artean da, bedaren, eta diruz ere lagunduko ditu edo dirustatuko ditu bere hilzea arte. Granbeak e, da ere, Agosti Sao rekin, Euskal Gramatika bat ere argitaratuko dutela. Horukorki Euskarari diziari atxikia eta nunbait Euskal identitateari donazio-tasunari ere agertuko da karlisten alde adibidez. Eta ezin ezaipa ere, bestalde gaztelua, abadiaren gaztelua, horiek ere fama haundia baitu? Erosiko du, hiru egun eta ebroita hamar hektareko luk bat. Endaia eta doni baneru itzunen artean, or, eta berak du abadia izendatuko. Bertan, horberian, abadia jauregia eraikiara du, eh, bisitatzen alda egun beti, eh, balio du. Eta gero, beraz badia urustoi uh, zenduko da mila sortzeun eta bakatu amazaz piko martxoaren uh, hemeretzean, Parixen, baina uh, eohtziak dira gero uh, bere maztearekin uh, Euskalegian. Ongi da, peio etxe berri egun antion abadia augustoien sorteguna zen, bere ezagutza pixka bat gehiago dugu zuri esker, esker mila eta elduden haste arte. Ba, elduden haste arte arte eta noski uh, urte berri hon entzule guziek eta irratiko langile guziek bere ziki. Esker mila eta urte berri hon zuri ere.